Lupul și vulpea Din cenuție de folos, dai din plin și cu prisos. Dărniciei mi se pare și în povestea următoare. Vulpea -i hoață și isteață, luase dintr-o cotineață și mâncase din destul, pântecul era sătul, dar pusese cei rămase câteva bucăți mai grase, de o parte, pentru cină subt un pom la rădăcină, Iar acum se odihnea, Motăind, ca pe saltea, Pe un val de fân cosit. Iată lupul hămesit, Dând prin țarină o raită, Se apropie, se vaită. Am umblat în lung și în lat, Și nimic n-am căpătat, Capră, oaie sau berbec, și înghit de marți în sec, Nu știu, ce mă înveți să fac, Că-mi e rău de la stomac? N-ai cumva pe la cămară Vreun mușchi, vreo un muști, vreo-vră Câinii-s răi și baciul treaz, Se tot uită prin zaplaz, De flămând și amărât Mi-aș pune ștreangul de gât. Taci, te rog, mi se sfârșie inima de duioșie, Mie, ca și Dumitale Că te văd cam tras la șale. Mi-ești prea dulce și mă doare, Că sunt fire simțitoare, Și cum ești de abătut, Vreau din suflet să te ajut. Uite colo câte o claie De coceni, de fân, de paie, Ia cât poți, stai i colea jos. Prânzul cel mai sănătos. Nu doar că ar fi semet lupul, n-ar mânca nutreț. Nici porumb, nici cereale, nu pe placul dumii sale, că îi place os cu carne, chiar cu fulgi, necum cu coarne. Dar cum gersul blând și moale nu o prea ține parale, vulpea îl duce și îl petrece câțiva pași. Vreau cinci sau zece, cu nădej și cu suspine sufletești, și-și-a de bine legănat în mângâiere. Lupul nu e nicăier, toate zise și răzise a pierit cum și venise.